Анн Голон, Серж Голон, Анжеліка, Тулузьке весілля. Частина 2, розділ 14. Цієї хвилини чиясь рука обережно лягла на оголене плече Анжеліки. Пані, прошепотіла покоївка Марго, зараз саме час непомітно втекти. Пан граф доручив мені відвезти вас у будиночок на Гаронні, де ви проведете шлюбну ніч. А я не хочу йти, запротестувала Анжеліка. Я хочу послухати співака, якого всі так звеличують. Я ще не бачила його. Він заспіває спеціально для вас, пані. Для вас однієї. Граф заручився його згодою, запевнила її покоївка. На вас чекає портшес. Цими словами Марго накинула на плечі своєї пані довгу накидку з капюшоном і простягла їй чорну оксамитову маску. Надягніть її, прошепотіла вона, щоб вас не впізнали. Інакше юні любителі котячих концертів з їх стане, тікатимуть за вами до самого дому і затьмарять вашу шлюбну ніч своїми криками під акомпанемент кастрюль. Покоївка пирснула в кулак. Так у Тулузі повелося, продовжувала вона. Якщо наречені не зможуть потай втекти, їм доводиться або відкуповуватися дорогою ціною, або слухати диявольський концерт. Його пресвященство та міська варта ніяк не можуть покінчити з цим звичаєм. Тому вам найкраще залишити місто. Марго штовхнула Анжеліку в подшез, і два могутні лакеї відразу підняли його на плечі. З темряви ночі з'явилися кілька вершників – ескорт Анжеліки. Минувши лабіринт вуличок, маленький кортеж вибрався за межі міста. Будиночок був скромний, оточений садом, що спускався до річки. Коли Анжеліка вийшла з подшеза, її вразила тиша. Порушена лише з крекотом коників. Маргарита, що їхала на коні за спиною одного з вершників, спішилася і провела наречено в пустий будинок. По тому, як блищали очі покоївки, як вона посміхалася, було видно, що вся ця таємничість на шляху до кохання доставляє їй на солоду. Анжеліка опинилася в кімнаті з викладеною мозаїкою підлогою. Біля Алькова горів нічник, хоча в ньому не було необхідності тому що місячне світло проникало в саму глибину спальні. Чому обшиті мережами простирадла на величезному ліжку нагадували сніжену білу піну. Маргарита востаннє уважно оглянула Анжеліку і дістала зі своєї сумки флакончик з ароматичною водою, щоб протерти її шкіру. Але Анжеліка нетерпляче відмахнулася від неї. Залиште мене в спокої. Але, пані, зараз прийде ваш чоловік і треба. Нічого не потрібно. Залиште мене. Слухаю, пані. Покоївка зробила реверанс. «Бажаю, пані, солодкої ночі. Залиште мене в спокої!» У третій гніві гукнула Анжеліка. Покоївка пішла. Тепер Анжеліка була зла вже на себе за те, що не змогла приховати своє роздратування перед служницею. Але вона відчувала неприязнь до цієї довготелесої Маргарити. Впевнені, спритні рухи Покоївки викликали в неї боязкість, а глузливий вогник у її чорних очах просто лякав. Анжеліка довго сиділа нерухомо, і раптом мертва тиша, що панувала в спальні, здалася їй нестерпною. Страх, який приспали, загальне збудження і жвава розмова за столом, знову прокинувся в ній. Вона стиснула зуби. «Я не боюся», – сказала вона собі майже на повний голос. «Я знаю, що робити. Краще я помру, але він до мене не торкнеться». Вона підійшла до засклених дверей, що виходили на балкон. Тільки в замку у Дюплесі Анжеліка бачила такі витончені балкони, які запровадили моду архітектори епохи відродження. Обита зеленим оксамитом кушетка так і манила сісти і помилуватися чудовим краєвидом. Тулузу звідси не було видно, її приховував закут річки. Погляд охоплював лише сади, блискучу гладь води та вдалені поля кукурудзи та виноградники. Анжеліка сіла на край кушетки і притулилася чолом до балюстради. Від шпильок з діамантами та ниток перлів, волосся, що обвивало її, покладене у вигадливу зачіску, в неї розболілася голова. Вона взялася звільнятися від них. Але це виявилося далеко непростою справою. «Довготелеса дурниця могла б хоч причесати мене на ніч і роздягнути», – подумала вона. «Або вона уявляє, що цим займеться мій чоловік». Анжеліка сумно посміхнулася. «Сестра Ганна, – подумала Анжеліка, – не прогавила б нагоди прочитати мені невелику проповідь про те, що всім бажанням чоловіка потрібно покірно підкорятися. Коли вона вимовляла це слово усім, її очі навикаті оберталися на чекулі, і ми дивилися від сміху, чудово розуміючи, про що вона думає. Але мені покірність не до душі. Молін мав рацію, сказавши, що я не погоджуся на те, чого не розумію. «Так, я погодилася, щоб урятувати Монтелу. Що ж від мене вимагається? Рудник Аржантьєр належить графу де Пейраку. Тепер вони з Моліно можуть продовжувати свою торгівлю, а батько розводити мулів, щоб перевозити на них іспанське золото. Якби я померла зараз, викинувшись із цього балкона, нічого не змінилося б. Кожен отримав те, чого добивався. Їй нарешті вдалося розпустити зачіску. Колосся розсипалося по її оголених плечах, і вона струснула ними, як колись у дитинстві, непокірним рухом маленької дикунки. І тут їй здався якийсь шурхіт. Вона обернулася і ледве втримала крик жаху. Притуляючись до одвірка балконних дверей, на неї дивився кольгавий граф. Він змінив свій червоний костюм на чорні оксамитові штани і дуже короткий камзол із цієї ж матерії відкривав у талії та на рукавах батистову сорочку. Своєю нерівною ходою він підійшов до Анжеліки і відважив глибокий уклін. Ви дозволите мені сісти поряд з вами, пані? Анжеліка мовчки кивнула, він сів, поклав лікоть на кам'яну балюстраду і з безтурботним виглядом спрямував свій погляд у простір. Кілька століть тому, промовив він, під цими ж зірками пані та трубадури піднімалися на галереї фортечних стін, що оточували замки, і там розмовляли про кохання. Пані, ви чули про ту бадурі Лангедока? Анжеліка не чекала такої розмови. Вона вся була внутрішньо напружена, приготувавшись до захисту, і тепер насилу пробурмотіла. Так, здається, так колись називали поетів поетів кохання, провансальська мова, солодка мова, як вона відрізняється від грубої говірки жителів півночі. У Аквітанії вчили мистецтво кохання. Бо, як сказав Овідій задовго до труба дурів, «Кохання – це мистецтво, в якому можна навчитися і в якому можна вдосконалюватись, пізнавши його закони». А ви, пані, вже виявляли інтерес до цього мистецтва? Вона не знала, що відповісти. Її розум був досить тонкий, щоб уловити в його голосі легку іронію. Питання було поставлено так, що і так, і ні прозвучали однаково безглуздо. Вона не була привчена до світської балачки, Приголомшена стількома подіями, вона втратила свою звичайну винахідливість і, відвернувшись від свого співрозмовника, спрямувала невидячий погляд на сплячу долину. Вона відчула, що він присунувся до неї, але не ворухнулася. «Подивіться туди у сад», – почав він знову, – на цю маленьку зелену водойму, в якій потонув місяць, немовжа б'ячий камінь у чарці з анісовим лікером. «У цієї води колір ваших очей, моя душенько!» В усьому світі я жодного разу не зустрів таких незвичайних, таких чарівних очей. А троянди, які гірляндами обвивають наш балкон, вони того ж кольору, як ваші губки. Ні, я справді ніколи не зустрічав таких рожевих губок, і так щільно стиснутих. А ось чи солодкі вони, зараз я дізнаюся. Несподівано він обхопив її за талію, і з силою, якою Анжеліка не підозрювала у цього високого худого чоловіка, закинув їй голову. Котилиця її упиралася в його зігнуту руку, яка так міцно стискала її, що Анжеліка не могла ворухнутися. Жахливе обличчя наблизилось, торкнулося її обличчя. Від жаху та огиди вона закричала і спробувала вирватися, і майже в ту ж мить відчула, що він уже не тримає її. Граф випустив Анжеліку зі своїх обіймів і з усмішкою дивився на неї. Так я й думав, я вселяю вам божевільний страх. «Ви хотіли б викинутися з цього балкона, ніж належати мені, правда ж?» Анжеліка зі схвилюванням дивилася на нього. Він устав, і на тлі освітленого місяцем неба його фігура здавалася особливо довгою і худою, і нагадувала павука сіно Костя. «Я не примушуватиму вас, бідна маленька незайманка. Це не в моїх правилах. Отже, вас, саму невинність, віддали на розтерзання цьому кульгавому, здоровенному із лангедока. Жахливо!» Він з усмішкою схилився до неї. О, як їй була ненависна його глузлива усмішка. Повірте, я знав у своєму житті чимало жінок. Білих та чорних, жовтих та червоношкірих, але жодну з них я не брав силою і не спокушав грошима. Вони приходили до мене самі, і ви теж прийдете в один чудовий день чи вечір. Ніколи, у мимовільному пориві вигукнула вона. Але усмішка не зійшла з його дивного обличчя. Ви юна дикунка. Але мені це до душі. Легка перемога знецінює кохання, важка перемога змушує ним дорожити. Так сказав Андре Лешаплен, магістр мистецтва кохання. Прощайте, моя красуне, спіть спокійно у своєму широкому ліжку. Залишайтеся одна з усіма вашими принадами, яким так не вистачає ласки. Прощайте. Наступного дня Анжеліка прокинулася, коли сонце було вже високо у небі. Птахи в саду поховалися у листі дерев і замовкли, одурманені спекою. Анжеліка погано пам'ятала, як вона роздяглася і лягла в ліжко з простирадлами, що пахли фіалкою, на яких був вишитий родовий герб. Вона поплакала від втоми та образи, а може від самотності. Але зараз, вранці, на душі в неї стало якось світліше. Отримавши від свого незрозумілого чоловіка запевнення, що без її згоди він не буде її домагатися, вона на якийсь час заспокоїлася. «Чи не уявляє він, що мене зачарують його кульгавість і понівечена особа?» Анжеліка розмріялася про те, як чудово вона житиме при чоловікові, з яким її зв'яжуть тільки дружні відносини. Що ж, таке життя теж має свою красу. У Тулузі стільки розваг. Маргарита, стримана й безпристрасна, прийшла допомогти їй одягнутися. Опівня Анжеліка повернулася до міста. Климан доповів їй, що месир граф доручив йому попередити пані графиню, щоб вона не чекала на нього в обід. Він працює у своїй лабораторії. Вона відчула полегшення. Клеман додав, що месир граф взяв його до себе дворецьким, чому він клеман дуже радий. Слуги тут щоправда народ галасливий і лінивий. Але доброзичливий будинок, зважаючи на все багатий, і він докладе всіх зусиль, щоб пани залишилися ним задоволені. Анжеліка подякувала йому за ці слова, в яких до улесливості домішувалася певна частка поблажливості. Молода графиня була не проти мати в будинку менш темпераментного слугу, ніж усі, що оточували її. В наступні дні Анжеліка змогла переконатися, що палац графа де Пейрака був одним із найгостинніших у місті, і сам господар будинку завжди брав гарячу участь у всіх розвагах. Його довга нескладна постать миготіла серед гостей, і Анжеліку дуже дивувало, що одна його присутність одразу вносила пожвавлення. Вона стала звикати до незвичайної зовнішності чоловіка і, побачивши його вже, не відчувала колишньої огиди. Можливо, її колишній страх і люте озлоблення були викликані думкою, що вона повинна скоритися йому фізично. Тепер, коли ця небезпека їй більше не загрожувала, вона не могла не визнати, що його палка мова, веселий своєрідний характер мимоволі викликають симпатію. З Анжелікою він тримався з підкресленою байдужістю. Він надавав їй відповідні її положення знаки поваги, але здавалося майже не помічав її. Щоранку він люб'язно вітався з нею, під час трапез вони сиділи на протилежних кінцях столу, за яким, зазвичай, бувало не менше десятка гостей. І таким чином вона не залишалася наодинці з чоловіком, що так лякало її. І водночас не минало дня, щоб вона не виявляла у своїй кімнаті подарунка. Якусь дрібничку чи прикрасу, нову сукню чи пуф, не кажучи вже про цукерки та квіти, все це були речі, дорогі, вибрані з великим смаком, і вони захоплювали її, зачаровували і в той же час ставили в скрутне становище. Вона не знала, як дати зрозуміти графу, що його подарунки доставляють їй велику радість. Щоразу, коли їй доводилося звертатися до нього, вона не наважувалась підняти очі до його знівеченої особи, ставала якоюсь незручною і щось безладно бурмотіла. Якось біля вікна, де Анжеліка любила сидіти, вона виявила червоний саф'яновий футляр із тисненням і, розкривши його, побачила діамантовий гарнітур. Вона навіть не уявляла собі, що на світі може існувати така пишність. У повному захопленні вона милувалася ним. Мабуть, навіть королева не має нічого подібного. І раптом почула кроки чоловіка. З сяючими очима вона рвонулася йому назустріч. «Яка розкіш! Як мені дякувати вам, добродію!» У своєму пориві вона підбігла до нього так швидко, що мало не зіткнулася з ним. Її щука вже торкнулася його оксамитового камзола, коли граф твердою рукою раптом утримав її. Обличчя, якого вона так боялася, виявилося зовсім близько. Посмішка її згасла, і вона не в силах тримати тремтіння, в відсахнулася. Рука графа відразу ж випустила її, і він не дбало, навіть з деякою зневагою промовив. «Дякувати? За що?» Не забувайте, Люба, що ви – дружина графа Депирака, єдиного нащадка уславнених графів Тулузьких. Якщо ви носите цей титул, ви повинні бути найкрасивішою. І не вважайте себе відтепер зобов'язаною дякувати мені. Отже, її обов'язки були дуже легкі, і вона могла почуватися в замку просто гостею, з тією лише різницею, що могла користуватися своїм часом ще вільніше, ніж інші гості. Граф Жофрей Депейрак нагадував їй про те, що він її чоловік дуже рідко. Ну, наприклад, коли намісник або хтось із сановників міста давав бал, на якому графині Депейрак належало затьмарити вбраннями і красою всіх жінок. У цих випадках він входив до неї без попередження, сідав біля її туалетного столика та уважно спостерігав, як одягається його дружина. Іноді даючи лаконічні вказівки, справній Марго та іншим покоївкам. Від нього не вислизала жодна дрібниця, він розумівся на жіночих вбраннях. Анжеліку захоплювали його тонкі поради та ретельність, з якою він продумував усі деталі. А оскільки вона прагнула стати справжньою великосвітською дамою, вона під час цих уроків ловила кожне його слово. У такі хвилини вона забувала і про свої образи, і про свій страх перед ним. Але якось милуючи собою у великому дзеркалі, а вона була сліпучою цього вечора в атласній сукні, кольору слонової кістки, зі стоячим мережевним комірцем, розшитим перлами. Анжеліка побачила поруч із собою темну фігуру графа Депейрака і раптом відчула себе придушеною таким розпочем, наче на її плечі лягла чавунна плита. «Навіщо мені все це багатство, ця розкіш? – думала вона, оплакуючи свою жахливу долю. – Якщо я на все життя пов'язана з таким чудовицьком?» Граф упіймав у дзеркалі її погляд і квапливо відійшов убік. «Що з вами? Ви не подобаєтеся собі?» Анжеліка похмуро глянула в дзеркало на своє відображення. «Ні, чому ж, пане?» – покірно відповіла вона. «То в чому ж справа? Ну, посміхніться хоча б». Їй здалося, що він тихенько зітхнув. Минали місяці, і вона не могла навіть значити, що граф Жофрейда Пейрак приділяє набагато більше – Уваги та частіше каже компліменти не своїй дружині, а іншим жінкам. У його залицяннях було стільки безпосередності, життєрадісності, витонченості, що жінки відверто жадали його суспільства. Наслідуючи паризьку моду, тулузькі дами створили салон манірниць. «Тут у нас готель веселої науки», – сказав якось Анжеліці граф Депейрак. Уся витонченість, вся галантність, якими славилася Квітанія і, отже, Франція, повинні знову відродитися у цих стінах. У Тулузі щойно відбулося присудження премій Тулузької літературної академії – знамениті «Квіткові ігри». Золотої фіалки удостоєний один молодий поет з Русільона. З усієї Франції і навіть з цього світу привозять поети свої творіння на суд до Тулузи на батьківщину променистих натхненних трубадурів минулих часів. Тому, Анжеліко, нехай вас не лякає, що в моєму палаці постійно товчеться багато незнайомих вам людей. Якщо вони докучають вам, ви можете усамітнитися в будиночку на Гаронні. Але Анжеліка не відчувала бажання усамітнюватися. Поступово вона втягнулася в це життя сповнене чарівності та поезії. Тулузькі дами, що ставилися до неї спочатку з деякою зарозумілістю, незабаром знайшли, що в неї гострий розум, і прийняли її у своє коло. Прийоми, які граф давав у себе в палаці, де вона як-не-як була господинею, мали великий успіх. А Анжеліці подобалося клопотати по будинку, стежити, щоб усе було в порядку. Нерідко можна було побачити, як вона біжить із кухні до саду або до комори, до винних погребів, і всюди її супроводжували троє арабчат. Вона звикла до їхніх кумедних личок – чорних і круглих. У Тулузі було багато рабів, оскільки порти Егморт і Нарбон стояли на Середземному морі, де кишіли пірати. Щоб пропливти з Марселя до Нарбон, доводилося споряджати цілу експедицію. У Тулузі тоді багато сміялися над пригодами одного сеньора із Гасконі, якого під час подорожі захопили в полон араби. Щоправда, король Франції відразу ж викупив його у барбарійського султана, але коли саньор повернувся, всі побачили, що він сильно схуд у полоні, та й сам він не приховував, що там йому довелося не солодко. Але Куасіба все ще трохи лякав Анжеліку. Щоразу, коли цей чорний гігант з блискучими як емаль білками з'являвся перед нею, вона на силу долала страх. Адже виглядав він таким добродушним. Куасіба всюди слідував за графом Депираком, І це він охороняв вхід до таємничих кімнат у флігелі. Граф усамітнювався там щовечора, інколи ж навіть і вдень. Анжеліка не сумнівалася, що саме там, за цими замкненими дверима, були ті реторти та колби, про які розповідав годувальниця Енріко. Її розбирала цікавість, їй дуже хотілося проникнути туди, але вона не наважувалася. Це таємний бік життя її незвичайного чоловіка допоміг Анжеліці розкрити одного з гостей готелю веселої науки.